و هل کَی یا با اوکی وا هل او یا با اوکی دا وهل کوی دا سمانه وا حالی او وهل بوکی دا مانس شه دا صحیح ده کنا تاسو کوردو کی اتکڑی نو مارتا ہے یا مارے گا کنا نو وهل او یا با اوکی ددید ډول احتمال پکې وو اوس کچر تفق عقد کی لفظ د مزاری ویل شي پټا کی عقد کی لکه د بیع تو په ځايي لفظ د ابيع سکړی شي وایلی شي د دې ابيع کې دوه احتمال دي یو خرصوم او یا خرساون با اضا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اوس احتمال راغې نو داوم کی دي چې دې معنی څه وي حالوي نو بس عقد به شي هغه وایي خرصو دا خرصوم و هغه وایي اخلم خر مې میکو او وامې غست د خبر صحیح شو خو کم مع اوس د حالی احتمال په کوم دی نو په حالی باندې به انعقاات دااق شي اوشي خو د معه چې کم دنو استقال استقبال کوم ده که نه نو معه چې استقبال استقال په کراانو دا واده د خررسولو شو خررسولو لکه د اببي او دا معه دا چې خررسوم به یاره یو ورځ خو بیسس و کوم دا خو ور نه چې د اوس س کوي خر صحی نو بی باې بیا انقاات د بیا هې نه کېږي احتمال به کسه شو یاله بي او لف کې سرهغې احتال وج نه احتمال, احتمال سره انقاات دا قدر راتللی نه شي نو للف د ماضین نه به چې کمدونه په بیا د للف د مزار نه بځان سکي بچ کوي دل ته به لف دشا پهکاري مال تهی شو نه په کاري ما ما وي دا د عربای مسله ده مونږ کې د حال الفاظ شته صحیح ده که نه چې و خررسې بل و واخلمې بس خبره اوس دیې خو نه شته که نه چې خررسوم ب او اخلم به نه پهې شتهري نو چې خررسې یا بل اخلمې بس خبره اوو که نه دا نک چې تی نکات نو دی د پهغ دغ ترجمه کوي د بیاتهسهانه ده او د ایش تو سه معانه ده د ایش تو دا معه ده چې خرکی میوو ای تو غستلی میوو او بیا او تو غستل میو دا د روغ نه دي دکه د ایش ریته لګاتو اس لري ګي کتاب چې کمونو اخلی او توای چې اشتريتو ما اغستله او دوی وی بيع تو ما, او او وی بیعتو ما خو خرڅ کړو دا ټیک د دروغ نه دي دوی وسلي ګي دي اخلی خرسي او دوی وی بيع تو اشتريتو د بيتو اشتريتو مانند مازینه نه را لفظ دې تشه دي مازینه معنی دا ده چې اشتريتو زي اخلم بيع تو هغه وي خرصومه پونسوی نو مانای د حاله خو لفظ د چاره د مازی د د دا لفظ د دا مازی د پرد تيقن د حال راوړو چې زمادل ته کې د حال مانس نه نو دای چې کمندو خو نکاح چ تړي په هغه کې مانو کی دو دغه وی تا چې کمندو نو د پلان کې د پلان کې لور بل بل پلانکی باندې پلان کې لور کړې وا هغه وي ما ول ور وا ور می دا ما قبوله کړی وه او د روغ نه ووي کله د قبوله کړی وه تو اوس قبلی که تا مخې قبوله کړی قه کړړ م و او قبوله کړی می د رغ ځنه دالو وای دا دا داوا د قه په ووایه وای دا پلان کی د پلان کی لور داې تاالله در کړه غ ما قبوله کړه بس خبره ختم م شو عنېتهببا دا ورکړ مې وا ورکړی م می دا او بیا چې کمر ما قبوله کړی وه او قبولهکر دا ته وای نه د دی خو ل ما مران نه ده خبره پوه کي که نه ل ماه خو دې در دی بیا او تو اشتره تو لې معه وکه او تا کله خر سکيدي او کله دي چې د در وغ وي مع د حال ده خو لپز دل ته ځکه ما ووي د ماین لپز کو لپ ما لپې د چا دی ما د مانا د ما نه دهه د چاانه ده ما نه ده لپ لپ د چا دی د مازی دی او وجه اوله ما چو دا ریک دا غلا احتمال لپاره کی واده استعمال نه مثلا یو تنه دواره نه بیا او تو ولا خرش ترې تو لانا البيع دا وجه ذکر کئ د لفظ د ماضی لانا البيع انشاء تصرف زګدا سودا چې دا انشاء د تصرف ته نوی پیدا کول له تصرف دی انشاء که شوګنه ان نقاط دغه نوی پیدا کولي ایجاد د عالم یو جد ده والنشا یعرف بشر او دا انشاء چې کومه معلوماتي کې بشاره باندې والموزول الاخبار قد استوم ل او اغه لفظ شغه وزکړی شوې د پار د خبر ور کول نو اغه استعمال شوي دی په دې کې په دې انشاء کې شران نفع نقید به نبی علی السلام الفاظ ګور د سوې لفی دو الفاظو ګوره چې کمې بیا شوي دي په حیسو کې او د هغې نهقل شوي دی دغ لفظ د ماض نقل شوي دی نو, نو چې کم دا خو انشا ده که دا تاسو د غلی د نهخواامیر شوي نهخواامیر کې د انشا قسمونه دي تاسو چېلی که نه وړه د انشاېدي په کې پهغې کې او قسم و دیاره ن ل په کې ششته یاو قسم با کسا شیدی؟ حقود نه قسم ده چا دی ده, ده انشا دی اوس انشا یو یاو عمر دی دا غیت پارا مستقل سیغشتے جنشتا نهی دا دا غیت پارا مستقل سشتے ستمنان دا رجا دا دا غیت پارا مستقل سیغی دی فیل تعجب دی دا, دا غیت مستقله مستقل سیغشتا سیغتا عرض دی اغیت پارا مستقل سیغشتا سیغتا تعقد وگورا دا عقد دا, دا پارا مستقل سیغ کم الفاظ چې د خبر د پاره دي اغهو استعمالي کې بچا کې په انشاه کې ماضي والا نه دي بیا تو اشتاره ته اغه بچا کې استعمالي کې انشاه شرعن استعمال شوي اغري دا اخبارات چې دي اخبار د پاره د خبر د پاره چې کم لفظ وځو شي دی لکه د ماضی والا صحیح ده نه نو اغه په انشاه کې څه کېږي استعمالي کې ولا نقدو دا بل مسله ذکر فرق زی کرکی دی نیکا آو ده بیعی چکیو لفظ بایع یا مشتری اولانه لفظ اریو چو بیعو تو یا اشتری تو ده لفظ ده چا ہوئی نمازی خواغی بل اگر چه کمدنو جواب کیچو بیلی دنو سو بیلی د موزاری ډول لفظونه چې کم د نشانه دي دا یو مستقل بحث دی د بیا ته مفتیکیږي او بیا کتابونو غوري توافق د ایجاب او د قبول ایجاب او قبول موافقت او د ایجاب او د قبول مخاله فت چې کوم د ایجاب او قبول یو پر سره موافقت خوری ربط خوری کو نخري دا لوی مساله ده په دې باندې به ډیر باسونه کیږي کی دا چې کم په پا ده دقیم ڈیر رازی دا نیٹونو میٹونو او دا کمپیوٹر بیعی دا دا آنلائن بیعی نی دی آنلائن بیعی اس کی گی کنا پا موبایل و بانی بیعی سوداغانی کی دا مستقل لگه دی احکام دی نو چې دا یو تن لفظ اغایو شان زکر کرده ده مازی زکر کرده دا او بل جواب کسی دا مزاری دا احد اللفظین کی عجاب دیو که قبول لے خواغا چه کمدنو او مزاری دا اغا یو ماضی دا یو مزاری دا بے اکی که نکی که بی نکی که رابع نکی که زکا دا یو طرف نپرس که عجاب راگه اغاو اوی چه ما خرس کرده ده خرس میں او غبل اغاق چې اوی چه زب اخلمہ نو دا خو موافق نشو اغاو ایزی لکا دا خو مانا حالی وکنا اغاو ایزی وست سکوم خرسوم او اغا بلو ایزی بیواخلم پا خپل تیم بان چه ستیم بیسکم واخلم نو واده وعده چه کمدنو سییکی گی سشه وعده دا خدا عقد نده نو دا وعده دا عقد رازی چه مزاره لفظ راوڑو فدیک احتمال لی دا وعده دا عقد سبک نشتا انشا دا عقد پکی دا دی وجه نا بے آکی دل تاکی دا ایجاب او د قبولی او بل سره موافقت او نشتے دا دی دا وجه نا دا دا عقد نا کی گی البتہ نکا کی کی گی چاکی نکا کی لکا سڑی چی کمدنو خز تاوی وی د وی جنی نفس دا خپل ځان راکا اماری وطاو کو صحیح ده کنا او اغی وطاوی چه تزوڑ تو کې ما د سرواد سکو تزوڑ تو که سروادو کن دی لفظ د وی لی دی مازی تزوڑ تو او دو ورپست مخی ده چې کم دنو مازی نو وی لی دا زو وی جنی سکو خبر ابانی پوست وی کنا و دا سکی گی سی کی گی پا نکا کسی کی گی سی کی گی خوب بیعا کسی کی گی دی دیوی پرق مخی تیر و دې نه کا د بیاي فرق مخکې څه شوی دی تیر شوی دی او تیر وزن هیر دی لا کده دی وزن یو دی تیر او د هیر وزن څه دی یو دی پولند ادا دا چې په نیکا کې او بیا کې فرق دا دی چې بیا کې احکامات تول عقد ترازي کې چې څوک عقد کوي کنه دا لافز نه دا متکلم احکامات طول دت سکی گی راجی کی گی او پا نکا کی دا لافظ چه دیکن دا سفیری محض دی احکامات چه کم دنو عاقیده نو تا راجی کی لیکا تاسو پا نکا کی دینی رو روائی کنا اس دن خلق و تا دینی رو روی زمان دا لاقی خلق او سوک و تا دینی رو روی وړ ډر وړ والے په کنا ته جنینې نه چې سوال جواب وړي راډي جنینې په خپل راضي ګجرا کې نهستي دا غوس پلګونو کې نهستي نو خلک په دغه کې مکینی شادي حالونو کې یو دا په لسته او عام طور جنینې نه وکیل سره وڑی اجازه تر وڑی کنا او استاد ما هرود نکاح اختیار زما اگر دغه چې وسره کړو پر صدق ته د تر سره کړو ندم تو ندمه تل کو سعی لما بانته انه النوار عنهن نوارو, نوارو. چې نوار جنایب ان چې مینو پر صدقه او غي ولا ورکول نه د نوار نو خوخه نو پر صدقه را مي وته وي بل جنایب الګ پانه دې مینو دا جنایب مینوا اغه سره نکاح کولا نو دا پر صدقه لړو او اغه جنایته وي استاد مہر او د نکاح اختیار زما شو تہ او وکنا د دې وتوی چې زما له باغ سره نکاو توړی لکه د زما وکیل شي نو هغه وتوی چې نه وتوی ااو په زما د ما هرو د نکاسه شو اختیار سره شو فرصت راغوی زی ډبل چاله ورقم ندي ځان لکومه دې ډبل چاله نه ورکو ما زما شو نه دې نکا کې درې مګړې کنا وله راوله والی کنا دا اوڑه راوڑه والا چې ده نو دا سفیر اسه ده محص ټول احکامات دا عقد چه دی نو دا با راجیکی گی آقیده نو تا خزی او خاون تا نو که دی یو تن لفظ د مازی استعمال کی او د مزاری سکی استعمال کی نو نقصان نه کوي ځکه یو تن پکی مطالب او مطالب نو جوړیږي گی مطالب او مطالب نو جوڑی, مطالب او مطالب نو جوڑی مالک او ممالک او دا یوتن نه جوړیږي او پم دغه کې په بیا کې ټول احکامات چې دینو سفیر ته سکیږي راځي کېږي وکل ته سکیږي چې چا قطکو کنن اوغه ته سکیږي راځي کېږي نو چې هغه تر راځي کېدل نو چې هغه الفاظ دا سویل چې یوي ځان لو ویل یوي وی بل لو ویل نو اوم دته ټول احکامات سو شو راځي شو نو ام مطالب کی گی اوم د مطالبه کیږي اوم مطالبه کیږي ام مالک کی گی ام مملک کی گی ام بالمالک کی ام پا خپل سکی گی مالک کی گی نو پا دا غزائی که کم نو الفاظ بجدہ غواړي وائل غواری پا بے آکے بچاکے پا بے آکے او پچاکے پا نکاکے خیر دے برداشت کی دلیں وَلَاَيْنَقِدُ بِلَفْزَيْنِ اَحَدُهُمَا لَفْزُ الْمُسْتَقْبِل نو مناقض کی گی پا دا سی دو لفزو نو چیو دا غینا لفظ د مستقبیلی بی خلاف النکا و خلاف دا نکانا و قد مر الفرق هنالک و قولوه سر خبال خبر ذکرکی خوی اولن دا خبر داوارا دا لفظون دا ماضی نی دی دا لفظون دا شا ماضی دا شرط و شرط غیر لازم دی شرط سو شده غیر لازم سو مطلب مطلب دا دی کچر تا قرینه موجود دا سو؟ قرینه موجوده وا چې دې دواړو لفظ د مضارع ذکر کړل دي خو قرینه قویه موجوده ده چې دلته د مضارع په مانه ده چا ده له حال نه بالکل عقد شولې خبر باندې پوره شوی عقد بالکل سده شوی زه که مقصود زمونږ چې کمندونه غوډا دي بناد او قود چې کمندونه دا پدې معنی وبانې ده بناو مدار پچا دي په معنی وو نو کا معنا د حال یقینی وه داسې سکارایین شودي موجود دي چې دلته کې دغه چې کمه مزارې دا په معنا چا دا حالی بانې ده او د استقبال په معنا باند دی نه ده بالکل بلکل چې کمو انعقاات داق کېدللی و کولو هو وریته ب دا اشاره د بس صرف دی ته چ اشترا وتع بیعتو د دینه علاوه دا سه الفاظ دا الفاظ چې هغه دلالت کوي په تملیک او تملک باندې راځي په تملیک او تملک باندې نو په اغیوانه هم چې کم دنو انقاد د بیغه کېدل شي زوري نه دا چې بس بیعتو او ايش تو د دینه علاوه دا سه الفاظ چې په تملیک او تملک څخه دلالت کوي نو بس پاغیبانی نقاط دو بے اکی دلی دے ذکرکی رزی تو بے کذا یا آتے تو کبی کذا بس هر یو لفظ چھ کې د دو بے د دشترے تو مانس دا پراتا دا نو پاغیبانی نقاط سدے شي بے اکی دلی شی و تو بے کذا و آتے فی ماه کو ی بیا اوته تو ل نهی ادی مانا قول ہی بیعتو هو ځکه دا چې کمنو ادا ورکي مانا د د بیاوت دی شتتو ول مانا هوول مو تبرو في حاضې لوکوود او مانا چې کم نمو ده دا په د اوښدو کې یهولی سره بیا فلیې کرکي پسته بیا قولینا بیا لیې ذکرکی پس ته قولینا بیا گو یو این یاو قولی دا کنا پا خلی با نوی اخلم و خرسوم اخلم سا شه خرسوم و اخلا و را کن تیک شو اوست کم دارو پا کسی نشتا قولو نشتا دا سلڑه دکان تا سو رو پای دا و لڑا کدی کتاب ستال لگی دا لے دا استال چې لګیدل دي نه د سیسیل لا ګول دي. نو خرص لا ګول دي کدا چې کمونو تماشيل لا ګول دي. هغه په کدا ده کله ویلیکلیومی هر مال په لس روپای هر مال په لس روپای کله په 61 سره کړي. لګولې صحیح ده کنه 20 روپای ګیله استه اړې په دکان نه استه برور راشه دی ورکا دی رستنی لا ګیله استه مخیا په لکنه اورا والا کاکا په کوم څه ده لیکیا ده هغه بل څه نه استه نو دا چې لگو لی دی نو خودای صلی لگو لی دی خرس او تلال لی تا تنرخ معلوم و مشعور خبر و بس تا لس رو پیورو گردو لی و شیدی سکو راو کو تا سوی لی دی اغا سواو ری دلو اغا سووی لی نشتی دادا بالفعل بیعا بیعا فیلی دیتا وی دیتا بیعا سوی فیلی وی لی که گی دیتا بیعا تاعتی وی بیعا تاعتی بے او تا تی لن تعریف دا دے دادن گرفتن بلا گفتن دادن گرفتن بلا گفتن ورک ول اغسل بغیر د خلو خوازولو صحیح دا کړه اوس د استورونو کې ټوله داسې نه استورو نه کنا فدې کدا قشاندی یا دا بع بالترقیم چې او ته لیکي کی چا من لغی په لیکلې قیمت به څه کړي لیکلې ترقیماتی کنا ار اسی بلی گلی دا دو رقیمت ته پهاسو ګوري اسی او تور لړکی وډه به راوالی خبره ختم شي نو بس مقصود معنا دا معنا چې کمر په دې حاصل شو کال فازی او کال الفاظ نه ولی ها زر دی وجنا یناقد دا چې ګمر کی موافقت کیږي بالتاتی بی اطاعتی زن خلق ویلو شدا چې کمونو لکه 100 روپے لکه 100 روپے لکه 100 روپے لکه 100 روپے لکه 100 روپے هر شي په 100 روپے دادا سي دي बेकारه बेकारه سيزونو کې کېږي چنچنونو منچنونو کې را سي کارا او قيمتي سيزونو کې اوس گاډي د پاغي باندې د پاسو لیکلي دي 1 کروڑ او تله ایک 1 کروڑ باندې ورلړکو گاډي کې کېناستر روان شوې ده نه سي کې دا ډوره قيمتي سيزونو کې دا نه کې سبا جګړه جوړ شي څنګه چلتا گاډي روان کړه ده مصلبه دي شي جولش دی کی خامخه وایل پکار دی دی وای مړه ګور دغه خبردار غنا وی خبره خوشاله را چری سو خوشحالو کنا سو خوشاله او د قشانت کروله وته کی خود یاوت چې کمر په موبایل باندې ترانسفر شوی ورته ورولې غلې ایزی پیسه باندې پیسې وسوی وله هغه پیسې او د ګاډه قبضه کوو ایستورتمو نشته ویلته د صحیح روایت دا ذکر کړي وی فن نفیس والخصیس هو فنفیس کیم صحیح کیږي کی کی کی کی او خاصیس کیمو صحیح کیږي ولہاذر دی وجنه یا نقیدو بتاتی منقض کیږي چې کمردا بیا بتاتی فنفیس په عمدو سزونو کې قیمتي او خاصیس او په بیکاره کې هو صحیح دا خبره چې کمرو بالکل صحیح ده اتحقق المراضات د وجد کمرندو د ثبوت د رضاد جانبینو نه چې دواړه غاړه چې کمرو غبصدی رضادی بس, بس کې قیمتی سزو غیر قیمتي دواړو کې و ایذا اوجب احد المتقين